Божественото течение. Край езерото бяха дошли рибари и хвърляха въдиците си. Учителя, като ги гледаше, каза Днес хората мислят, че ще постигнат това, към което се стремят, по пътя по който вървят. Ако те дойдат до убеждението, че пътят по който вървят няма да ги заведе до спасителното място, ще изберат друг път. Щом съгрешиш, Прекъсва се кредита ти отгоре. Човек се страхува от хората. В тяхно присъствие не прави нищо лошо, а като няма хора, прави всичко лошо. Важно е да правиш всичко със съзнание, че го правиш пред Бога. И когато няма хора, пак да не правиш нищо лошо. Там е всичкото. Нашите удоволствия приличат на онези въдици, които пускат рибарите, за да уловят някоя пастърва или друга риба. Много рибари има в невидимия свят. Вие благодарете, че там има и същества, които ви обичат. Благодарете, че едно такова същество дава 10 лева на рибаря, Купи ви и ви пусне. Като се пробуди човешката душа, има много възможности да се препъне. Има врагове, които я обикалят. Така че, след като се събуди, тя трябва да бди, за да не се препъва. Когато някой ти говори отвътре и казва «Благодари на мене за живота, за условията и прочие», да знаете, че той не е от възвишените духове, това е изкушение от падналите духове. Възвишените духове говорят съвсем другояче. В думите им няма ограничаване, нито ласки. Те само следят живота на човека и му казват: Това не е добро, коригирай се. Низшите същества ти казват: Свърши се вече, никой не ме слуша. Те като влязат в човека, той повтаря «Свърши се вече! Остарях! Никой не ме слуша!» Погрешката на падналите духове е, че те искат да имат хората като своя собственост, да им заповядват. И всеки, който върви по пътя им, има това тяхно желание да заповядва на другите като дойде една лоша мисъл, ще я изпратиш, ще кажеш Днес съм занят. Тя на сила не може да ти се наложи. Нищо в света на сила не може да ти се наложи. Ти си на равно място, а малко по-долу има наклон. От тебе зависи да тръгнеш по наклона или не. Може да минеш отгоре, ако искаш, но като влезеш в наклона, вече не си свободен и ще се намериш долу. Втори път качва ли се детето там, дето е падало? Не. Сега вие придобивате известни богатства, а низшите същества в духовния свят гледат да ви ограбят. Като придобиете известно благо, могат да ви го вземат. Ще кажете, защо Господ позволява защо комарите имат свобода да хапят? Вие имате свобода. Падналите духове и те имат свобода. Някой път сте много богат. Имате разположение, блаженство, светлина, радост. Това са богатства. Работата е сега да запазите това разположение при всички условия на живота да растете от богатство в богатство. Тогава сте силни. Когато получите някое благо, нисшите същества гледат да ви смутят. И като се смутите, ще ви оберат, защото ако не се смутите, не могат да ви оберат. Богатият човек, като изгуби скъпоценен камък, Жално му е. А колко по-голямо нещо е да изгубиш душата си? Изгубването значи, че ти няма да се ползваш. Например, изгубиш музикалното чувство, хубавия глас. С хубавия глас навсякъде можеш да си проправяш пътя. Изгубиш ли го? Затваря се пътят ти. Ти си способен инженер. Изгубиш ли тази способност? Затворен е пътят ти. Тези неща не се отнасят нито към миналото, нито към бъдещето. Те са за настоящето. Гледайте това, което сега имате, да не го изгубите. Всичко е в разбирането. Ако си на небето с старите разбирания, ще си фада. А пък ако си фада с божествени разбирания, ще си фрая.